لما لما فرغ المصنف <سؤال> کله چې فارغ مصنف عليه الرحمه ده بيان دو موجب د امرنا او د حکم د امرنا چې هغه وجوب دي عند الاحناف اراده ایوبینا اوس د دې اراده دا چې دا خبره بیاني چی هنده هل يحتمل التکرار او لا چه امر تقازات تقرار کئی او کنا کئی احتمال تقرار لدیو کن لدیو البته دا خبرہ گو رو آوری یو اغا امر دی چه اغا مقید بالتقرار لی اتفاقاً اغا تقرار پاگی کشتے یو اغا امر دی چه اغا مقید بالمرتی چی یوز الخبرہ اغی کی اتفاق دی چه دا احتمال تقرار لدیو لدی تقادر تقرار ہو یعنی چې مطلب دا رته چې مقید بالتکرار اتفاق د چې تکرار پکېشته چې مقید بالمره نتفاق په چې تکرار پکې نشته خو اختلاف په دغه یو صورت چې مطلق دی نو آیا د احتمال له تکرار لري او کدل لري تقاضا ر تکرار کیو کنه کی دی, دی, دی, دی, دی اختلاف ده دی دې حاشیه کې لغون ا غلطی اعلم انه لا خلاف فی ان الامر المقید بالتکرار یفید التکرار والامر المقید بالمره لا یفیدها په ورڅه غدي د خلا یفیدو هات چاګلا یفیدو نشته څوک میتایید نه کای څوک میتایید نه کای مخا وې دا لا یفیدو دا بیا چې دا اصل کې یو پی دوحات کې یو پی دوه ته معلومي دي مرته زمير راجي کوي نصره نومه يفيد وا فائد کوي دي مرته لرا بها غا نه فائد کوي چا لرا دي لرا خدا ما چ مرته فائد کوي به واله ټیک په شي عبارت دي به عبارت شاهي او دا ما چ کم تاسو ته او هي چې دسیږي نو ال ته تاسو غوړ یفید د تکرار نو لا یفید د تکرار په کار دی کا نا اے لا یفید د تکرار دا د تکرار چه دن نا عبارت صحیح دی دا ما اوس کې سوچ دا عبارت صحیح دی لکه په دا کی طریقې سره ویل غه یو پی دوه کې د ها دمه بچت راځي ګر مرۃ د راځي کی مرۃ ټیک شوه دا خبر ختمه شوه دیو جن تاسو کالجه کتاب یدا غوره سوچ کوی خبره چې تاسو د دې په اړه غلطي ښکارې هغه مرونه واه په کتابه حقه ظ په حشته حقه خلاك النصي حقه والله علم لا د خپل نو چې کتاب کې دغه څه دی حاشيه کې در څه دی او زم ما په صحیح دې څه دی والله علم لك وفق زیر من علم عليم اوس تاسو ګرشي هغه مخې نه و ټکیږي دا خبر ختمه فقالا ولا يقتضي التكرار ولا يحتمله امر تقاضى التكرار نه کې احتمال د تکرار اي لا يقتضي لا يقتضي تزيد पारा کم ضمیر د فاعل او غیر مرجو خود لا, لا يقتضي الامر اعتبار الوجوب التكرار دا به اعتبار الوجوب وی ذکر کو تا ته ذکر ذکر چې تاسو غوړئ تکرار ولا يحتمل دلیوب المقابل دي ای به سرګه نو کچردل تکید لا يقتضي التكرار مقتضا او محتمل خو یو شلی لا يقتضي التكرار معنا احتمال د تکرار نه لري احتمال د تکرار نه لري به یاخد د ورو کې تقابل نه صحیح کیه هلکه دا خو دی په مقابل دي لایق تذی بیاعتبار الوجوب الک اعب اعتبار الوجوب دا تقاضا تقرار نه کی او لا يحتمل احتمالهم لدی کتوای چې مقتضا او محتمل کی سفر د رستو غره روان دي مقتضا اری توای چې هغه بلا نیت ثابتی او احتمال اری توای چې بغیر د نیت نه نه ثابتیږي فرق دی لګا ا بیا اعتبار الوجوب اتک کما ذهب الی قوم ما عبو حاقب دي. ولا يحت بلو كما رابع شو داحبه الله يعني وظاح دا د چې اذااقله مسلا صلو ص وش كان معو ف عل الصلا مراتان عل صلاده ولا يدلله على التقلار اوداد دلاله پس دک. عندنا اصلا ذا بقومون او یقوم ظحاب کرد د ا ان مجب تقرار چې موجب سردي. ل لما نظرل الأمر بالحد ذکه چې کله د حج حک مراغي تاله اقررى او حابس سړو. یو زنل حسن حسين رضي الله تعالى عنه دعالو يا اخو لكرو نبي الرسول صلى الله وسلم دي أتقل... اتقبلون السبيان تاسو ما شمر اسلام او وي ان لي عشرة اولاد ما خو چې لس اولاد دي ما قبولت احد من ما په یوم نه رسول کړي غیر څنګه په تعجب سره وکړه په تعجب غیر الرساله وی او امر له کو زی اختیار لرم چې الله ستاسو له نه چیند دا رح او باسه لږه ز اختیار لرم چې ضرب کې واچو مرزه مختار کله ما دا اقرا سیو دي چې حج هو خبراله نبی ستو چې حج خبر او شواله وی اے ده الرسوله ال عامنا ها ده رسول الله عمل ل دا حکم دا همیشوار دي هميشه ته پاره دي کر سرپ سقال دي لگا نبی ستو سلام چې نوक्षातو چپ شو او بیا و ته چې دین اغا او وی چې مادر تویل بی او اغا ان الله كتب علیکم الحج خبر راغلو ګره نبی صلی الله علیه وسلم یلو قلتها نعم کما نعم ویلې بی ولوا وجبت ولو وجبت لم تعملوا بها ولم تستطيعوا والحج مره من ذاه په تطوعن به داس ارزګی تاسو مکو ویلګه کما ویلې بی چې او ارکان ارکان به واجب بکو له شنو ګرانه ورته حاجه حج حج په عمر کې یوزل او څوک زیات کینابه نفلی حج د فرض حج نه اوس ديدا ما ته غواړم استدلال څنګه کې وګوره ده اهل اللسانه عربه انه چه امر راغه معلومی کی چې دته نه سپه هم کړو تکرار فهم کوو ځکه دا سوال وکړه لای شي نه ده لانه لمه نزل امر بالحج قال اقرا ابن حافس هذا يا رسول الله حمل الابد ما كان لسا ر ثم لما علم بيجك الاقراش ان بي حرجن عظيما دبان دي حرج دی اشكال علي اشكال علي اشكال تر اگ احمد ازيد فسال ن تقوصه کو فسالن جواب وگه دا تقوص دي و جنو کله چده اهل لسانو امر تقاضا تقرار تکرار کي نا باقي ماندو عبادت دي اشكال کي غرض وله چي باقي موز بیا بیا راضی روزہ پکال کی بیا بیا راضی کانا او دارنګ چې د لرڅ ده اوقات سره کوم متعلق ته دلته سوچ کوما چې دا حج متعلق د وقت ده وقت خو بار بار راضی پکار دې هر کال دې حج شي او کدا وقت چې د دا مدافو د حج تعلق د بیت الله سره لري بیت الله یو ده دا حج یو ځل شي دته ته اشتباهاله زکات پوسوکه دیو جنان چګره امر تقاضاړه تکرار کوي د اهل لسانو ترکرار جتنا زکات په هغه په نه فلټ په لیدې اے خصوکه فکر کوي دا سه نظر دسیوځه وکړه وقار وذهب الشافعی رحمه الله رحمه الله امام شافعی رحمه الله زحاب کړ دې الا ان محتمله التکرار چد امر اے محتمل د امر سره لئن ازرب زکه ازرب مختصر دې اطلب منك ضربنا بلا بشیده اطلو و من که؟ ضربان پا دیکی تی اختصار او لے وو نا کرتن او دا ضربان نا کردن وو نا کرتن پیت اثبات تا خستو او نا کرتن اثبات کی واقعشی دار تخصیص دا پار راجی صرفا راجی لکا تمرا تن خیر من جان پتا که سیاغ دا, دا نپی کچی رائشی مغد دا اموم دا پار راجی پیشت کرو بیوانی اموم دا پارا اموم دا پار راجی لکا حل من خ او په نکره کتنا کې رچ دې په اسباد کې تخصیص پیدا کی دار تخصیص د پاره چې دی اغرا دي چار بارا تخصیص د پاره لكن لا تحتمل العموم البته احتمال لسري په يحمل علي په عموم باندې چې دن اغ حمل کیږي اه به قرينه تقترن بها په قرینی سره چې سر سره تمرت الخير من جلالته اوس وای کنا وای تمر خیرم من جاراتین یوکا جورا عریوچی لکا والپرق بين الموجب والمحتمل پرق ما بين الموجب او دا محتمل کی دار چه الموجب یثبتو بنا کرینہ والمحتمل یثبتو بالنیا یثبتو بالنیا و دلیلنا سیأتی دلیل زمان آغا رستو روان دے ان نسیغت الامری رستو گو رئی من طلب الفیل بالمس الذي لذی ومان التوحد مرعی في الفاز الوحدان وذالك بالفردیت والجنسیت والمصنع بمعذر عنهما تفوزن روام دین بان خکار نکی وران تیخ خکار نکی وران سالیم کتابو مرد لی کتابو رو رو رو